Egy, két, hár, az úrcska színjátékon. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kosztában már nem. Nem. Hogy másik áll? Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Miala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már is? hogy Lyle Maze petmeteni hajdan volt zongoristája a világkérű jazz zongorista 66 évesen hunyt el Los Angelesben Lyle Maze zenész családba született 1953 november 27-én Édesanyja zongorista volt, édesapja gitáros, így bőven volt lehetőséges zongorán gyakorolni. 9 évesen családtagjai esküvőjén, 14 évesen pedig már templomban orgonált. 10 éves korában nyári jazz vett részt, és olyan tehetségektől tanult, mint Rich Matheson vagy Marianne mcpartland Lyle Mays az Isak Texasi Államegyetemen Egyetemen végzett, majd a Wisconsini Auklair Egyetemen tanult, ezt követően pedig Woody Herman zenekarával játszott. 1974-ben találkozott az akkor 20 éves Pet vel akivel később megalapította a Pet Metheny Group nevű zenekart. A Pet Metheny Group Lyle Mace 11 Grammy díjat nyert. Hosszú visszatérő bedegség után 2020. február 10-én hunyt el Los Angelesben. Ezek itt most szóló lemezei, azokról szólnak részletek. Ez a szerzőjének nevét viseli Lyle Maze 1986-ban adták ki Bill Frizzel gitározik Mark Johnson bőgözik Nana Vasconcelos ezik, Bill Drews alto és alt és soprán szakszofon Alejandro Acuña-Dob Lion Maze Zongora Synthetizator The Highlander A 2020. február 12-e van édesapám születésének napja, 1923. február 12-én született és valamikor 1997. decemberében halt meg. Önök is inkább emlékeznek a születésnapokra, mint a halálozási dátumokra? Anyám 1927. szeptember 22-én született, és nem tudom, hogy milyen napon halt meg. De talán már a hónapra sem emlékszem. Ma a 2020. február 12-e van, szerda, és 418 múlt egy perccel. Ez a kejfej Minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János Korhatáros 14 éven oliaknak nem, felettelések, igen, korlátozott mértében ajánlott műsora. Elérhetőségem 061-877-0877. Ez a First Circle, Pat Metheny és Lyle Mays közös szerzeménye, a lemez pedig a The Road to You, 1993-ból. 2020. február 12-eszer, de van pontos idő 6 perccel múlott reggel 4 ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János most éppen zenével megtöltött műsora van egy telefonszám, ahol beszólhatnak ha akarhatnak 061 0877 hideg van derülték nulla fok körüli hőmérséklet különösebben erős szelet nem érzékeltem működ működ Ez az Imaginary Day Petmeten és Lyle Mész közös szerzeménye. 1997. Itt kicsit olyan, mintha Andreas Follenweider lemezét hallanánk, de nem ő az. 2020. február 12-e szerda van, a pontos idő, fél nyolc óra van. a egyfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános. Most éppen zenével megtöltött műsora. Meghalt Lyle Mays, Pet Metanyi egykori zongoristája és zeneszerzőtársa, a Pet grup alapító tagja. 061-877-0877, bármilyen témában van. Jó reggelt. Lankotos István mondjuk, jó reggelt. Kicsit olyan jellegű kérdésem van, mint hogy mi csinál a szél, amikor nem fúj. Hogy mit csinál Fiala János a Rádú stúdióban, amikor ilyen hosszú ideig zene szól. Ezen gondolkoztam. Járnak a gondolataim mindenfelé. De ilyenkor internetet olvasol. Semmit. Ér, semmit, ma, ma, maga, maga, maga, maga elé nézek magam elé nézek és ennyi arra gondolok hogy meghalt a Laila Vagy mi történt az két napban a szó jó értelmében bambulok világos, jó, értem hogy van angolul az hogy bambulok? hogy van franciául az hogy bambulok? meg hát gyászolom limeis 06, 061 061-877-0877 hogyha önök Hallatni akarják a hangjukat. Ma a 2020 február 12-es szerda van. Apám születésnapja. Öt perc múlva az HMG-8. Sőt a nap. 061-877-0877 Mégért nem találtam angolul, hogy bambúda, de a bambát úgy mondják, hogy mother-headedness. Igen, de hát annak a dolognak az a lényeg, hogy valaki egyébként szótár nélkül tudja. Hát nem tudtam szótár nélkül, de egyébként look out of my head, vagy valami ilyesmi, tehát én így mondom. Volna, de nem pontosan ugyan. Igen, de ez a look out my head, ez nem, ez nem pontosan az fedi le, amikor az ember, legalábbis amikor én bambulak, akkor nem egyszer arról van szó, hogy kivézek a fejemből. Igen, ez egy tudatállapot. Ez az? Hát ez a mother -headedness. Itt van például mindjárt az első találós kérdés. Watercolors címmel jelent meg 1977-ben a Pat Metheny Group lemeze, és a Watercolors lemez borítóját Keresztes Lajos készítette. Keresztes Lajos az én tudomásom szerint, hát legalábbis amit az én számítógépem kihoz, még él. 87 éves. Valaki tud bármit is Keresztes Lajosról, aki 23... 43 évvel ezelőtt elkészítette a Watercolors-nek a címlapfotóját, vagy lehet, hogy még korábban elkészítette, de ezt használta föl petmeteni lemezborítóként. Ki mit tud Keresztes Lajosról? 061-877-0877 10 perc múlva lesz 8 óra. Látom, rajtam kívül más se tud semmit se keresztes Lajosról, sőt, nagy valószínűséggel azt se tudták eddig, hogy élt és létezett. Pedig nem csak, hogy élt, hanem úgy tűnik, hogy él is még. És 1977-ben az ő fotója díszítette a Grup Group Watercolors lemezét. másodperceken belül 8 óra lesz. Kerten is küldtek tájékoztatót keresztes Lajosról, de egyikük se tudja, hogy hol felelhető. Talán Földön, de hogy ott erről sincsenek részletek. and some Ezt van stimmel. Bármilyen ügyben 061-877-0877. Ez már az 1981-es, ez false, viccita, so Force Force false. Lyle Mace, Pat Metheny, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy messzira jött ember az mikor lesz? Mert mostanában nem hallok róla valamikor szerintem április-május felé, ugye ott azok egymás után szoktak lenni, és az, hogy most februárban elkezdődjön és kitartson egészen addig, ameddig szokott, ahhoz annyi téma nem biztos, hogy van két hetenként. Tehát én azt gondolom, hogy egy fél év nagyjából kitermel négy vagy öt olyan beszélgetést, amit érdemes megtartani, ez így nagyjából március, vagy inkább április-májusra fog majd tevődni. Értem, és akkor továbbra is ott az Erzsébet Igen, természetesen. Köszönöm szépen, viszont hallásom. Nagyon szívesen, viszont hallásom. Visszaköltözött Münchenbe, mint hogy Keresztes Lajos, Most egy Török László nevezetű fotográfust kéne megtalálnom. Ha ő fotográfos. Hát nem tudom ki Török László. Jó reggelt, Horváth Jézus, hát, Hallasz? Igen. A Keresztes Lajos téged vár, hogy fölhívd a telefonon. Itt van a telefonszámon a Nürnbergben. Megteszed? Most beszéltem vele. Persze, várjunk. Na tessék, jól. hát És hogy találtad meg? Úgy, úgy, hogy velem, de olyan jó feladatokat hasz az embereknek ez nagyon jó. Megnéztem a Wikipédiát, 1933-ban született, Németországban él, jelenleg Nürnbergben. Itt van a Neuhauser Strasse 25-ben Laki. Megtaláltam a telefonszámát, fölhívtam, beszéltem, beleszóltam németül, aztán beleszóltam magyarul, és szeretettel várja a hívást. Várj pináccal, akkor mondjad, légy szíves. Mászor, igen. Igen. Igen. Oké, okay, köszönöm. Jó János vagyok, az iránt érdeklődöm, hogy az létezik, hogy ön egy 1977-es Pat Metheny Lyle lemezhez a Watercolorshez készített címlapfotót, vagy legalábbis nem ön, tehát nem eredetileg annak készült, de erre használták föl? Én hiszek benne, az a kérdés, ugye meghalt Lyle maze. Egy másodperc szürelmét kérem, azt szerettem volna öntől megkérdezni, miután egy hallgatom önt felkutatta, létezik-e az? Én egy Magyarországon működő rádióriporter vagyok, hogy létezhet-e az, hogy én önt adásban segítsem, mert most jelen csak kettel hallanak aztán, hogyha adásban segítem, akkor lehet, hogy már hárman is. Ő megengedi? Akkor kis türelmét kérem. Megtörtént. Ja, halló. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Meséljen magáról, ki ön? Hogy én ki vagyok? Aha. Én egy fényképész vagyok, aki egy nehány év óta a világ minden részére elmaszkált, fényképezett, képeket hozott, eladta a képeit, és a Sternnek, a kéknek, a tudom én újságnak csinált borítókat. Ahogy olyan, hány... azt a Magyarországon mondják, ön vén, mint az országút, remélem, hogy nem fog megsértődni ezért a fogalmazásért. Uh, igen, hát én valószínűleg én leszek az országút, igen. De, de 33-as születésű vagyok. 33-as. Ugye én. maga is. Igen, tudom számolni, 10 évvel fiatalabb, mint az édesapám, aki már 98 óta halott. Na, látja. És ma úgy találtam őrre, hogy külföldön voltam, és ott ért annak a hírai, hogy meghalt Lyle Maze, aki az én egyik kedvenc zenekaromnak, a Petneteni Grupnak volt mm -hmm. az alapító. Az alapító? Uh -huh. organistája, és miután itt folyamatosan petmeten és Lion Maze dalok szólnak, egyszer csak feltűnt, hogy a Watercolors lemezborítóját önkészítette. Így van. Így van. És aztán egy hallgatom, kinyomozta önt. Én próbáltam a nyomára bukani, de ilyen messze Németországig nem jutottam. Ja, szóval uh, több mint több mint száz, százötven, én nem tudom pontosan, hogy hány borítót csináltam egy időben, és máskülönben cirka 28 könyvem van, van fényképez mindenféle témáról, ami hogyan lett fényképes? Én építész akartam lenni, és a főiskolára bejutni nagyon nehéz volt abban az időben. után Magyarországra jöttem egy magyar nyelvvel, angol tanultam a Bencéseknél még, és a későbbi fazek az, mit tudom én, milyen gimnáziumban, Bajos utcában. És uh, hát uh, fényképés lettem. És a fényképészet hoztam magával... itt és... Magyarországon? Hogy én Magyarországon fényképeztem el? Nem, hanem hogy Magyarországon lettem eredetileg fényképész. Nem, nem, nem, nem. Én, én Németországban lettem fényképész. Hogyat írunk akkor? Hú, um, hát. Menjen vissza, jó 60 évet, 50-60 évet. Szóval. Uh, Miért pont Németország? Mert Magyarországban vörös kommunizmus volt, és én egy bencista voltam, és engem nem engedtek a főiskolára. Én Magyarországon akartam tanulni, és akkor kiléptem Magyarországról. ti szidálta, ahogy ezt annak idején mondták? Így van. De ez hányban lehetett? 50-ben, 40-ben, valahányban? Hányban? Mikor volt a Magyarországi? Ön tudja a legjobban, nem. Ön csodál hát, is hogy, hát, hát attól még lehetett tök hülye. 56-ban jött el? 56-ban, igen. Ha nincs 56, akkor itt lérne most is? Mint ahogy én, a, talán azt olvassam az életrajzába, elnézést, hogy ilyen felszínes vagyok, hogy azért többször megfordult közben Magyarországon is. Hát mi után szüleim ott értek. Az apám olimpikon volt, egy ismert név. Ő a birkózó? Lajos, ő a birkózó? Ő a birkózó volt, igen. Ez egy család? Ez egy család, igen. És megörökölte az ő keresztnevét? nevét? Igen. <gül> Miután a, a szüleim így kereszteltettek. És netán, keresztes... hogyha önnek van egy fia, akkor ő is keresztes Lajos? Nem. Ő... Nem egy fiam, hanem van kettő, egyik Markus, a másik pedig Oliver. Uh -huh. Szó. Így van. Elnézi nekem a tájékozatlanságomat? Uram, én mindent elnézek, de a, a reggelim az fönn van a, a, a melegítőbe, úgyhogy e, el kellene kapcsolnom a mert nem számoltam erre a hosszabb bet beszélgetésre. Várjon egy pillanatra, meg leállítom a tüzet, oké? Okay? Jó. Illetlenség visszahívja önt később, vagy mit tegyek, mert nem akarom megfosztani a reggelijétől egy vadidegen. Na, ja, hát most, most már. De ki fog hűlni? Ki fog hűlni. Jó, mikor De hívjam hát vissza? Órákig beszélgetni. Az honnan vázik, tudja? Ja? Hát figyeljen, hát most, hogy öde, én bejöttem ide, külföldön voltam, hazajöttem, behoztam lemezeket, elmondtam ja. a műsor telefonszámát, és arra gondoltam, hogy ha az emberek akarnak velem beszélgetni, akkor majd beszélgetek velük. Én nagyon sok minden volt a fejemben, de különösebben nem agartam semmiről se beszélni. Egyszerre csak őrre akadtam, és aztán a hallgatóim közül egy Horváth Péter kinyomozta önt, úgyhogy eh, én nekem... Drága, le... kedves, drága kedves barátom, ha még nem is vagyunk barátok, de én annak érzem, hogy maga érdeklődik az életem után. Ez így van. Minden rendben. Nekem ezzel nincsen problémám. Az én problémám az hogy cirka három nappal eszelődött halt meg az én feleségem. Én nagyon mélyen gyászolok miatta. Nekem nincs sok kedvem pillanatnyilag magamról, híres magamról beszélgetni, mert ahhoz nincs belső türelmem pillanatnyilag. Lehet, hogy ezzel lehetne elterelni a figyelmét részvétem. Nem tudtam, hogy, hogy Nem ezt ott... Ez most történt, úgyhogy, és én nagyon szerettem a feleségem, és én szeretem a családomat, És engem ez nagyon... És ott maradt, végül. mint az ujjam, ahogy ezt Magyarországon mondják? Mit mondod? Hogy Nem. Ottho, ott maradt, mint az ujjam, ahogy ezt Magyarországon mondják egyedül? Nem ismerem ezt a kifejezést. Az, az, hogy egyedül van, mint az újam, ezt így szokták ja, igen, mondani. Hát így van, egyedül vagyok, mint az ujjam. Meg gondolom, hogy a két fia, ők már ők nincsenek otthon. Egyik Svájcban él, a másik Berlinben él. Úgyhogy ők a saját családukkal vannak elfoglalva. Hát de, természetesen itt voltak agyás misé, minden. Úgyhogy de ők hát vissza kell menni az ő életükbe. Úgyhogy most egyedül vagyok. És mi lesz önnel? Halló? Azt kérdeztem, hogy mi lesz önnel? Ön már nem egy fiatal ember. Mit kezd egyedül? Én dolgozok reggeltől estig. Nekem cirka 120-130 ezer képen van. Több is lehet. És ezeknek a feltolkozása elég jól elfogalja az a mert egy kép ez egy kép, amit valamikor csináltam, tudom én Afrikában, vagy hol, és abból, ha látom, lehet még különböző dolgokat csinálni, például egy lemezborítót. Digitalizálja őket, vagy katalogizálja őket? Igen, a nagy része, mondjuk 70 a digitalizálva van, igen. És ezt saját magának csinálja, vagy megbízásból? Nem, én ezt magamnak csinálom. De ilyen felhívások, mint az önél, ilyenek megtörténnek többször is, úgyhogy van rá esetleg, eh, eh, eshetőség, így mondják? Így? Eh, valamit ebből eladni. De mondjuk eh, én már nem ebből élek, nekem egyrészt megvan van a nyugdíjam, másrészt... Eh, Hát elég jól visszatudtam kis pénzt rakni, úgyhogy én, nekem nincs problémám az életem végéig. De rövid életet már nem fog élni? Nem. Édesapja hány évet élt? Ja, az én édesapám, a 70-80-as 70 volt, mikor meghalt. És az kötött, vagy szabadfogás volt, hogy ne kérdezzek hülyeségeket? E ködött fogású. Ez a körök-római birkozó, ha mondják. És hornyát ho ho Párizs, Párizsban és Ámszárdanban. Őre nem ragadt rá a sportszeretet ilyen mértékben? Én, én Magyarországon birkoztam, mert az apám mellett ke kellett oktassak is még Akkor a, a fiatánságot. Gyűrött a füle? N nem. Szóval... E az apám mellett kellett uh, nekem egy kicsit moz mozogni és ezt nagy szeretettel csináltam bele, úgyhogy én a vasosoknál pirkóztam és egy ifjúsági uh, nyertes, versenynyertes medálion is van benne, mellettem, mert egyszer valamit kellett ne, nyer, nem az apámnak nem lett volna velem, nem beszélt volna tovább velem, szóval én uh, egy ilyen ifjúsági bajnok de én uh, nem sokáig birkózgattam. Egy ke vagy van testvérem? Én, uh, nekem volt egy testvérem, igen. Egy lány testvérem. És ő már nem él? Ő már nem él, nem. Mekkora rokonsága van? Uh, Majdnem azt lehet mondani, hogy már nincs. De gondolom nagypapa, de lehet, hogy ebben tévedek. Ne, ezt a szót nem értettem, mit Hogy mondtad. nagypapa? Én már, igen, igen, nagypapa vagyok. 14 unokám van. Hát akkor azért olyan nagyon egyedül nincsen. Nincs, nincs ez az ember egyedül. Nem tudja, két fiától van, 14 unokája? Igen. 56-ban visszaemlékszik arra, hogy hogyan ment el innen? Apjával konzultált előtte? E, senkivel. Csak az édesanyámnak mondtam meg, hogy elmentem. Elmegyek. Sírt? <gül> gyerekes kérdései vannak. Hát gyerek vagyok. Igen. De mit ebbe nevez maradunk. gyerekes kérdésnek? Ez is ebben maradunk. De gondolom, hogy elválni nem lehetett könnyű. Hát, természetesen nem és azt tudod hogy Németországban, torzseb, ugye azt azt hogy igen, innen. nem? igen, egy nagy bácsen volt egyetlen perce, igen, nagyban. Ahol most Aki is él? Ahol most is él? Nem, most már régem meghalt. Nem, féret Nürnbergből veszlek. Te se? Ő most is Nürnbergben él. Én nagyban élek Az egy szép város. Talán tavaly voltam mondják, ott. Te Tavaly voltam ott, kicsit eltévedtem. Ja, hát olyan nagynak nem olyan nagy, de egy szép város, igen. És mivel kezdett el foglalkozni? Volt 23 Először, éves. Hoppa, nyit, ó, a szél kinyitott az ajtóm egy pillanat, még egy levél is berepült. Ön nem hát... zárja be az ajtaját? Hát úgy látszik, még megszavart a telefon. Uh -huh. <gül> És a, azt kellett fel benne, mert ideig szellőztettem. Ja. Szóval Szó. van még még? Hát nem tudom, hogy hogy van a reggerije meg ön hogyan még, van. Még én sem tudom, hogy hol van, hogy mi van bele, mert még nem reggeliztem, mondom. Visszaemlékszik arra a futúra, amit eladott a Petmet ennek 1977-ben? Nem. Nem emlékszem rá. És hogyan kezdett lemezborítókat? Nekem... Igen? Na ja, hát az ember, én jazz muzsikát mindig szerettem, és egyáltalánban zenét. Így felhívtam egy pár lemezgyárcót, és egyszerűen küldtem nekik képeket, és azok publikálták, úgyhogy ez nem volt, a probléma. Ön valamilyen ügynökséghez tartozott? Nem. Ja, volt, az is, igen. De azok nem igen. Ilyennel nem foglalkoztak, az nem, nem sok pénz. Ők és hiszemlékszik, hogy ki mindenkinek adott el fényképet? Akik... Hát nekem egy sorba áll legalább 200 lemezem, amiben amit én csináltam. És milyen előadók? 70, nem tudom, pontosan. Tessék? Milyen előadók. Milyen előadók? Hát ahhoz föl kellene menni, leülni a kihúzni a lemezeket. Magyarul ugatni. nem emlékszik már rá. Hát már nem. Nem annyi. Hát, emlékezne maga 150 címre, még egyre Könnyen lehetséges. De hát, de hát ez már olyan régen volt, már legalább 20 évvel ezelőtt csináltam a dolgokat. Úgyhogy... Abba hagyta a fényképezés, vagy a fényképezés nem lehet abba nem, hagyni? Nem, én az annyi van, hogy a komputer tartja, nem tudom. Azt értem, de azt kérdezem, hogy fényképeket készítem még? Igen, hogyha sétálni megyek, igen, akkor velem... A lóg az van egy ilyen masina. Milyen masina? Egy Nikon. Digitális vagy nem? Digitális. Magyarország lenni, ha ellátogat, vagy most már nincs miért? Nekem volt egy házam, Salföldön. Sokáig. De 2000 kilométer ide-oda, az... Lassan sok lett, vagyis hogy ide ezer, oda még egyeszer, úgyhogy összesen kétezer kilométer kellett lejutásért Sájföldön volt a házam. Nagyon szép, 240 négyzetméteres ház és egy nagy telek hozzá. Most már szét szétszették a telket, már két része van. Osztva, úgyhogy oda nem járok. Lehet, hogy még valaki levészte, én már magam nem utazok oda le, mert én eláttam a kocsijaimat, amik voltak. Már nem vezetek autót, az felelősség kérdése. És hol tart a képeinek a digitalizálásában? Ö, hogy van? Hogy, hogy... Hol tart? Tehát, hogyha... Azt hát, a munkát, amit most végez, be, akar feje, be akarja fejezni. Hát ha... 7, 7 képet digitalizáltam idáig. És hát ez folyamatosan meg tovább, csak nem minden kép lesz digitalizálva, úgyhogy saját magának maradandót alkotott? Tehát tetszenek önnek ennyi év után a képei? Hát euh, úgy van, hogy mint ha lenne tíz kis jány maga előtt, és ránéz erre a sorra, és az egyik szőkét megkedveli, akkor nem néz nagyon gyorsan a többiekre, mert csak a szőke asszony fixálja a szemét. És így van a képekkel, és van egy sorozat, amiből kiválaszt az ember, kiválaszt ki, három képet, és az azok a, a favoritok, és azt beolvasom a gépbe, és azokat dolgozom ki, hogyha van valami dolog, amit ki kell dolgozni rajta, mert név, csinálna az ember egy képet, és akkor azt úgy lehet is használni, ahogy, ahogy van. De némelyiket átdolgozom, úgyhogy... Különböző. A két gyerek mit tud az apjuknak a múltjáról, a magyarországi múltjáról? mindent tudnak, amit tudni kell, mert ők velem jártak Magyarországra, úgyhogy ők informál vannak. Mi, -e egy Mi az a reggeli, ami most éppen kihűl, Mi az a ami most éppen aztán visszaadom önt a reggelijének. <laughs> Kávé, szegény, És meg kenyerek, úgyhogy majd a kávén kívül időközben. Szóval Örülök, hogy hallottam, őszintén sajnálom azt a szituációt, amiben megtaláltam. Megközeled, be egy kocsiba, jöjjön és aztán beszélgetünk kellemesen. Oké? Okay? Oké. Okay. Két halál hír ugye, az egyik a zenészi, a másik az ön őszinte részvétem. Így ismeretlenül is. Az, az egy nagyon komoly probléma volt mostanában. Szóval köszönöm szépen. Viszontlátásra. És köszönöm a hívását viszonthálásra. Keresztes Lajost hallottak. Köszönöm Péter. A beszélgetés apropóját az adta, hogy meghalt Lyle Mays. Pacmatini pillentyűse a Patmata alapító tagja. És olyan lemezeket hoztam, amelyen együtt játszanak. Így például a Watercolors című. Lemez is így hangzott el, amelynek borítóját Keresztes Lajos készítette. A producer Manfred Eicher volt. A felvételt 1977 Oszlóban rögzítették, 77-ben. Jó reggat! Az idősebb Keresztes Lajos egy élményemet elmondhatom? Persze. Na ez a 1965-64-65-66, ezek között ebben az időszakban volt, én a Spartakuszban birkóztam. És a Keresztes Lajos bácsi volt a Spartakusz birkózó szakosztályának a tiszteletbeni elnöke, 1928-ban olimpiai bajnok volt, ez nem tudom, hogy szóba került. Igen, de két olimpiai bajnokságot nyert. Így van. Na és akkor a keresztes Lajos bácsi, aki öltönyben nyakkendőbe ö, már olyan fizikailag olyan törékeny volt, mert ő egyébként egy kis súlyban versenyzett, tehát nem egy nagy darab emberre kell gondolni. És öltönyben nyakkendőben lejött oda a, a birkózó szönnyegre, a Szentkirály utcába, és ott bemutatott, tehát ott letérdelt, és egy pörgetés, és bemutatott, és... tehát valami olyan élmény volt, hát először is ugye én akkor gyerek voltam, és akkor egy olimpiai bajnok, hogy egyáltalán ott van a közelünkben, egy birkozó olimpiai, vagy az egy, az egy nagyon felemelő volt, de azon túlmenőleg, hogy ő egyáltalán egy ilyen fizikai állapotban, ilyen öltönyben, nyakkendőben, és még mindig benne volt a tűz az, az egész a sportiráncszóval, ez egy nagyon felemelő volt, egy örök élmény még az elmúlt 50 év után is. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Én egy út közben voltam, és így beálltam hogy ne vetsz, hogy igen, annyira az autó, rádió, hát ez, ez Hát ez a rádió csodája valamint, a, ugye <coughs> a koincidenciáké, amelyek valójában, mint utólag kiderül, nem koincidenciák, hiszen Horváth Péter tevékenysége nélkül ez a telefonbeszélgetés nem jöhetett volna létre. Igen, de az egész hív. Egy -egy Hát egy ami a hidat életi, ahhoz be a... nem tudok mit hozzátenni, csak elvenni tudnék belőle, ahhoz meg nincs kedvem. Hát mondanám, hogy szép reggel, de ez nagyon szomorú is volt egyben, de nagyon felemelő. Igen, nekem itt van egy fallevél, amit befújt a szél. Szép napot mindenkinek. Viszont, Kejfe minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Én eddig nem is voltam úgy meghatódva, mint ahogy most kezdek meghatódni az önök üzenetei által. Most az S-force vicsit, a s so force a falszól. Megnézem ennek a borítóját, kikészítette. Laus frám. Zéró hat egy, Egyébként van más magyar vonatkozásban, mennyire is furcsa, mert a most következő lemeze, amely Lilo maze az a lemeze, amely a saját nevét viseli, és 1986-ban adták ki, ennek a producere Kantor István volt. Kantor Istvánnal valamikor, hát az nagyon régen volt, még a magyar rádióbeli munkásságom, munkásságom, hát létezésem idején ismerkedtem meg. Meg nem mondom, hogy ő éle még vagy sem, szerintem meghalt. Kicsit már az az érzésem, mintha mindenki meghalt volna. De lehet, hogy ez a Kántor István nem az a Kántor István. Mit tudunk Kántor Istvánról? Ez a Monti Káncén, ez nem azonos valószínűleg azzal a Kántor vagy igen? Tud nekem valaki segíteni? Ищут. Érvek szépen, ő az a Kántor István, aki a non-stop együttesnek itt tövegeket, Zádor Kántor egyébként Igen. ilyen néve, és, és ő Kanadában él, és ő ilyen vérfestményekkel foglalkozik. kicsit örült dolgai vannak, egy nagyon kedves barátja most halt meg, voltam a temetésén éppen három héttel ezelőtt ennyitók a Kántoron. Én a, a Népstadion úton vagy nem tudom, mi volt annak idén vagy Stefániahoz, ott beszélgettem vele, arra emlékszem, lemezem hát, is ő? van tőle. Lehet, hogy lehet durván kb. az István, de mondom, a Kanadában is kicsit elborult őrű dolgai vannak, de egy nagyon tehetséges felújtó, és igen, ilyenekkel foglalkozott, amikor még Magyarországon volt, mondom, és a non-stopba dolgozott Ennyit tudok róla. hogyha ugyanaz a kantor, ez Steven kantor C-vel. Ő volt a producer ennek a lemeznek, ami most következik. Assent. Istvánhoz elérhetőség. Értem Kántor Istvánnak, aztán majd lesz, ami lesz. Egy másik összekötő ma a mai műsor folyamán, aki nem óhajtotta felfedni magát, ő G.K. Ő azt írja, tisztelt fialajános, örülök, hogy sikerült beszélnie a keresztes Lajossal. Sajnálom és bánta a dolog, hogy nem írtam meg, hogy Barbara most ment el. Lajos nagyon szerette a alföldet, öröm volt összejönni minden péntek este a Pajta Galériában, vagy a ma már megszűnt Plé Kocsmában. Üdvözlettel G.D., aki férfi. A két órát Lionel Meiznek ajánlom, aki 66 évet élt és a Petneteni alapító tagja volt. Jó reggelt lehet! A beszélgetést az Erzsébet Önkormányzat támogatja. Először is arra szeretném kérni, hogy mutatkozzon be. Jó reggelt kívánok! Ronda Margit vagyok, Erzsébetvárosban, mondjuk így a művelődési házaknak az igazgatója. Nehéz egy szóban elmondani, hogy hogy is épülnek fel a művelődési házak a kerületben, ezért mondtam ilyen általánosan, hogy körülbelül minden művelődési intézmény hozzánk tartozik. Milyen művelődési házon Erzsébetvárosban? E, biztosan mindenki emlékszik az Almási-téri Szabadidőközpontra, ami egy kultikus hely volt, e, de 2007-ben, ha jól emlékszem, az bezárta a kapuit e, magánkézbe került, és innentől kez, kezdődött az erzséges. Itt meg egy pillanatra, mert Igen, ugye persze. itt felszakadnak bennem emlékek, miközben én itt élek és rájövök arra, hogy dolgok mellett haladok el, és fogalmam sincs a sorsukról. Azzal mi történt 2007-ben? Én akkor még nem voltam a kerületben Azt én értem, csak hogy, hogy eladták? Vagy mi történt? Igen, azzal? igen. Igen. Eladásra került, egy magánszemély vásárolta meg. Meg közül, hogy úgy az gondolta az önkormányzat, hogy nem tudja, vagy nem akarja valószínűleg fenntartani? Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. És az, aki megvásárolta, a legjobb információin szerint szállodát szeretett volna ott nyitni. Csak ugye közben jött ez a bizonyos 2008-as válság, és ezt nem sikerült megvalósítania, és aztán azóta, hogy mi van vele, és miért van zárva, sajnos azt nem Mert működjük, az zárva van. Úgy, hogy zárva van. Igen, nem működik. Mm -hmm. Tehát ott van, van egy ingatlan, bezárva. Így van, így van mm -hmm. Úgyhogy azért kiesett ez a, ez a hely, pedig nyilván a, a középkorak, hogy egy kicsit tapasztalt. Koronát meghazudtól ha kíváncsi rá. vagyok, hogy időnként szoktam kérdezni, elnézést kívül. Hát, ah, <laughs> Mi az, ami van? Ami van? Kicsit, ha van közelebb jön a telefonjához, az jó lenne, mert kicsit olyan, mintha kihangosítóról beszélne. Nem, nem, pedig nem, egészen itt vagyok. Most már javul? Jobb lett? Jobb. Jó, akkor körülbelül nagyon-nagyon röviden összefogalva azt tudom elmondani, hogy van nekünk kettő általános értelemben betművelődési házunk. Az egyik a Király utcában, a k 11 a másik pedig a Veszelényi utcában, a Veszelényi 17. Itt a hagyományos műveletési házas programok mellett... K11 az mitől K11? különböző érzékenyítő programokat. A K11 az már. mitől K11? Az a Király utcától? A 11 az a Király utca 11 uh -huh. rövidítéséből. Min min mind a kettő az ingatlannak a, a feltalálhatósági helyét viseli, mint név. Úgy van, úgy van. Uh, általában, ugye ez mostanában divat, hogy a, a, az utca nevéről nevezik el ezeket uh -huh. az intézményeket. A verselényi 17 nyilván adja magát, a V10 dupla 17 uh, Egyébként ezeknek a helyeknek a, a holnapjait is ezen a néven lehet megtalálni, tehát wwwk 11 -www 17 mert ugye a veselé kezdődik illetve van egy zsidó történeti tárunk, az a Csányi utca 5, ami szintén ezen a néven található meg a, a neten, hogy Csányi, 15, Csányi 5 ékezőtek nélkül. Ez egy nagyon érdekes hely, szerintem teljesen egyedülálló a, a zsidó kultúrát, hagyományokat történelmet bemutató intézmények sorában, hiszen egyrészt egy ilyen állapotban, módon mutatja be a hetedik kerületre annyira jellemző zsidó negyed lakóinak életkörülményeit a múlt század fordulóján néhány évtizeddel később. Tehát itt ilyen berendezett szobák vannak, a különböző társadalmi rétegektől fármazó zsidó emberek mindennapjait bemutatni akaró célzattal. És mindezek mellett kulturális programok is folyamatosan megszervezésre kerülnek, amikben igyekszünk mindenki számára bemutatni a... De jól látom, hogy éppen holnap szökké szökké fog itt nyílni majd egy fotókiállítás Csodákvándorai címmel. Így van. Most lesz egy ilyen fotókiállításunk, a É és Bence fotóiból a Csodákvándorai című kiállítás, ahol az É és Bence azokat a életképeket kapta végre, amelyek a kultikus zarándokhelyekre zarándokló ortodox zsidóságnak a pillanatait kapják el. Tehát ebből lesz egy kiállítás. A Borgula féle Gólem színház is itt kapott otthont? Szomszédban. Tehát ez egy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült elérnünk, hogy Borgula a Gólem színháza egy Állandó helyre csak önmaga kőszínházba költözhet. A Csányi utca 3-ban, pont a Csányi 5-ünk melletti épületben kaptak ők helyet, és most már folynak az előkészületek, az építési tervek, a kivitelezési tervek, és hát Andrásék elképzelése szerint valószínűleg ősszel már évagyitó lesz. De nyilván ezt nem tudom csak, nyilván ezt meg ő fogja tudni megmondani mikor, de, de reményeink szerint erre sor kell mi az idén. És ez nagyon-nagyon kedvező abból a szempontból, hogy a Csányi utca 5, ahol ez a kulturális intézmény működik, össze tud fogni a borgulájék, Gólem színházával, és ebből e, valami nagyon érdekes tud kisülni, e, ugyanis azt tudni kell, hogy a Csányi utca 5 az a nagymező utcának a folytatása. Tehát a Pesti Broadway egy kicsit zsidósan a negyedhez igazodva folytatódni tud a Csányi utca Alapvetően profiát vagy bármi más tekintve mi a különbség a K11 és a V17 között? Nagyjából ugyanaz a repertoár, a helyi adottságok próbáljuk meg Ezek Ezek használ. házak, vagy pedig ezek egy háznak egy része? Nem, ezek házak. Uh -huh. Tehát ez egy Két teljes kompont. épület a K11 is, és teljes épület a Veselényi 17 is. Talán annyiban tudnám a különbséget megfogni, hogy a veselényi tűzányít egy műemléképület, egy gyönyörű műemléképület, Rótmíksa üvegablakokkal, gyönyörű díszteremmel, ami hangversenyteremnek is kiváló, ahol egyébként van egy nagyon szépen szóhoz tenvényzongora is. A k 11 meg egy kicsit modernebb, hauautosra hajazó épület, ott egy kisebbek az kisebb az előadótér, kicsit kevesebb a helyiség, az inkább kiállításokra 100-120 rendezvényekre alkalmas tér. Ma valamiért kicsit olyan vagyok, mint egy űrlény, ezt nézze el nekem. <gül> Én annak idején, amikor kevésbé voltam űrlény, vagy másféleképpen voltam űrlény, mert valószínűleg mindig űrlény voltam, gyakran előfordult a művelődési házakban különböző gyakorlatok révén, de hogy mikor fordultam elő, utoljára fogalmam sincs. És ez onnan jutott az eszembe, mert itt a V17-ben Hevesi Krisztának lesz előadása talán holnap. Uh, vagy hol igen, akkor, akkor holnap, holnap után. után. És azt akartam öntől megkérdezni, hogy egy ilyen előadásra ki megy el? Tehát most, Ezt most nem pejoratív értelemben nem, kérdezem, nem. hanem hogy. Hanem hogy, hogy, hogy most hirtelen, ha a művelődési ház jut az eszembe, akkor elsősorban vidék jár a fejemben. Én annak idején az ötvösnek volt egy tanszéke, ami még a centrában volt, az nem tegnap volt, és ők különböző népülési gyakorlatokat szerveztek, és én azon éveken keresztül talán tíz éven át vettem részt, és az ország legkülönböző pontjain fordultam elő, télen természetesen, mert hogy ez egy gyakorlat volt, nyáron zsámbékon volt egyetem, ilyen közülődési egyetem. De most mondjuk maradva ennél a, az intézménynél, kilátogat el egy ilyen eseményre? A látogatóink, a nézőink, azok nagyon-nagyon sok helyről jönnek. Kerületiek ugyanúgy, tehát a 7. kerületi első városi lakosok ugyanúgy látogatnak, ellátogatnak hozzánk, de, mint, mint mondjuk a harmadik kerületből is van. Ki állítja össze a programot? Közégeink. Van egy nagyon ügyes tímunk itt a, a cégnél, mert mi egy KFT-ként működünk, tehát ilyen értelemben egyáltalán nem Vóneguti űrlényön, őr, hogy ilyeneket mond. tehát hogy nem intézményen, tehát nem igazi művelődési házak, hanem egy KFT keretében működnek ezek a házak együtt. Mint hogy pénzért vannak ezek az előadások, ahogy látom. Én, így, tehát 500 forintos, meg 1000 forintos körülbelül ilyen nagyságrendű belépők. Még Hevesi Krista dolgozunk. pont még ennél is drágább. Igen, azok, akik, akik úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, ott a rentabilitásunk érdekében mondjuk megengedjük. A szembe vette ki a szót, az, az, e, az, hogy rentabilisak legyenek ezek a rendezvények, ezek, ez elvárás öntől? Nem. Nem, nem. Azért fogalmaztam, hogy egy kicsit rendtább is van. Jó, akkor menjünk, menjünk szerkezetét nem. tekintve. Ön valójában kinek a mi Tehát ön az önkormányzattal áll kapcsolatban, én most nem a NAV-tól vagyok, és nem az államigazgatási főiskolától, csak szeretném látni így valahogy struktúráját tekintve, hogy ön hol lebeg a, a térben. Tehát van az önkormányzat, Igen? és hogyha egy kicsit közművezési szakember szemzőbb, szemzőbb, szemzőbb megközelíteni a dolgokat, akkor az önkormányzatnak van, vannak közművelődési feladatai, amiket kötelezően el kell látnia. Uh -huh. És mivel nincs egy nagy művelődési háza, nem intézményként, hanem egy önkormányzati cégként látja el ezeket a feladatokat. De ön, ön, ön önkormányzati alkalmazott? Nem. Én ennek a cégnek vagyok az ügyvezető igazgatója. Tehát az önkormányzat 100%-os tulajdonos az Erőműház Nonprofit KST-ben. Miért ez a neve? Azt nem tudom, egyszer ötöltek ezt a nevet. Egy, egyébként mozaik szó, azt tudom, csak hogy miért pont így került meg azt nem tudom, tehát az előző városi művelődési házak, eznek ez az, hogy vagyok, az onnan is lehet tudni, hogy én először tényleg azt gondoltam, hogy... Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, De Azért mondtam, hogy Hónegutnak helye van itt. Tehát, hogy, hogy... <coughs> nincs az elm És És honnan elm fújta ide a városban Nekem? Igen. Hát én de van itt egy hittes faktor. Körülbelül 15-18-20 évet dolgoztam, vagy dolgozom már itt Erzsébet városban, 18-20 éve. Van egy érdekes faktor, hogy ezt az időszakot 15 év kivételével a lesen számban dolgoztam. Tehát volt, amit iskolai igazgató, volt, amit rendes középiskolai tanár. Most ügyvezető, igazgató. Hogy pályára Pedagógus voltam. Azt kivettem. Sokáig, 35 évig, ilyen-olyan beosztásokban, mondom, hogy a végén is és, és úgy éreztem, hogy nem vagyok már kompatibilis az iskolához. Én nagyon szeretek tanítani, máig tartom a kapcsolatot nagyon sok régi tanítványommal, ezen egy-nehány évig dolgoztam a fazekasban is vezető tanárként, tehát megjártam szakközépiskolától kezdve az elit gimnáziumig sok minden szintet. Milyen szakos volt? Történelem orosz-francia. Én a orosz -francia. sokáig a tanítást, de hát aztán Valahogy így hozta az élet, hogy úgy éreztem, hogy én ezzel. Nem csak az, az, az, azért kérdezem, mert például <coughs> holnap az én hajdan volt főszerkesztőmnek, Bítót Lászlónak lesz, majd a veselényi 17-ben retrópartia. És az ember azon gondolkodik, akkor ezt leegyszerűsítve én azon gondolkodom, ne legyünk fennköltek, hogy vajon mi a híd a hajdan volt tanár, és a között, aki egy ilyen retrópartit rendez, nem mintha ez egy áthidalhatatlan dolog lenne, de ma számomra minden dolog olyan furcsa. És... furcsa. Egyébként 15-én lesz Sabint a a retrópartia, ami előtt családi élelőtt is van, tehát lehet ilyen. Cicom a műhelyben fűzni meg, sok minden egyéb ilyen arcfestős kézműves foglalkozása ingyenesen várjuk a, a családokat. A Bétovacira sem egy olyan nagyon a elépünk, mert utána, ha jól emlékszem, ezer forint. Igen, rosszul mondom mint uh, a dátumokat, igazán. Igen, 15-en. 15 15 Ugyan semmi gond nincs azzal, uh, hogy hogyan ez össze. Uh, azt hiszem úgy jön össze, hogy egy uh, uh, cégnek a vezetője az nem önállóan dolgozik. És van nekem itt egy nagyon jó és szervezői tímem, akik nagyon sok helyről jöttek, nagyon sok tapasztalattal, nagyon a szívükben viselik ezt a területet, és nyilván a szakmai munkában rájuk támaszkodom. De nem vagyok teljesen, hogy is mondjam, csak vagy bénakatsa ezen a területen, mert hogyha meggondoljuk azt, hogy egy pedagógus mennyi mindent csinál az iskolában, egy iskolai vadgató mennyi mindent csinál egy iskolában, akkor a közönözési, szervezési tevékenység egyáltalán nem ismeretlen ennek a rétegnek. Maradjunk ebben a körben. Ugye ezt már említette, hogy a látogatottság az nyilvánvalóan akit érdekel. De mennyire Erzsébet városi, mennyire tek van ez tekintettel arra, ahol van, vagy ez épp olyan értelmetlen kérdés, mint a Nemzeti Színház esetén, ahova nem Ferencvárosiak mennek, kizárólag sőt. Abszolút helyén való a, a kérdésem. van-e bármilyen Én... elvárása az önkormányzatnak? Így van, nyilvánvalóan itt számunkra a legfontosabb elvárás, hogy elsősorban a kerület lakóit próbáljuk meg bevonzani a kerületi szintű rendezvényekkel is. Ilyenek természetesen Vannak van. Vannak egy mert... preferált korosztályok. É, nyilván itt a, a gyerekek, a, a jeles ünnepeken Mikuláskor, Gyerek Napon, Húsvétkor, ö, ilyen olyan alkalmakkor az Erzsébetvárosi városi óvodát, iskoláknak a gyerekeit várjuk ö, ide a, a, az intézményünkbe, a házainkba, illetve ö, vannak nagyon-nagyon népszerű vetélkedőink hét próba a néven, ahol a kerület összes iskolája, nagyon szívesen részt vesz mindenféle agyafurt vetélkedői fordulókon. Ezeket elsősorban a gyerekek felé nyitnak. Nekünk is nagy problémánk, hogy a, a tínédzser korosztály, illetve a húsz a éves kor környékén mozgó korosztály nehezen tudjuk megmozgatni, viszont valamire büszkék vagyunk rá, és szerintem egyedülállóak vagyunk az ország, vagy a fővárosban azzal, hogy hozzánk rendszeresen jár be a fiatal felnőtt korosztály, tehát a harmincasok. asok Ugyanis van nekünk egy négy szoba galériánk, ami a neve alapján is négy szoba, ahol a fiatal, igazán nívós induló művészek tudnak kiállítani, tehát számukra ez egy kiállítótér, és ennek a Nyitó és kapcsolódó programjait, azt Simon Marci, mármint a is ismert Simon Marci kollégánk szervezi, illetve <coughs> Danka Zsófi alatt valósulnak meg ezek a programok, és tömve vannak fiatalokkal ezek a, a galéria rendezvények. Tehát őket is be tudjuk vonni. Nyilván itt elsősorban arra próbálunk megfigyelni, hogy olyan művészeket is hívjunk meg, akik a kerülethez kötődnek. És ugyanígy a K11-ben is van kiállító termünk, ott szintén kerületi művészeket is próbálunk meg megszólítani, próbálunk meg ter teret adni nekik. Mi a Hernádház? A Hernádház egy új helyünk, a Hernád utcában a 46 szám alatt található. Ott van egy iskola, csak azért mondom, hogy ne hogy megkeveredjen az aki első, először jár arra, a fakultát gimnázium, és a fakultát gimnáziumnak a az épületében a negyedik emeleten, ez nem egy külön, különálló épületünk, a negyedik emeleten vannak nekünk megnyilatkozási tereim, és ott most egy nagyon érdekes állandó kiállítást fogunk megyéndi február 20-án, este 6 órakor, Pesti Muzit Összehozott a SORS egy olyan nagyon-nagyon elkötelezett hölgyel, a VKS Magdivod, aki egy alapítványt működtet mozi témakörben. És ez az alapítvány, amikor felszámolták ezeket a régi, még fiatalkorunkból rémlő mozikat, ahol mikor oktak a székek, meg ilyen. Filmtekercseket rakosgattak föl. De az összes macskig gyakorlatilag majdnem ilyen volt. Igen, pontosan, pontosan, meg a Pattogatot, meg a peret, meg a mit én, és akkor nem a dalbi minőségű hang, meg híradó iradó előtte, filmhíradó. Szóval, hogy ezt a kis retro hangulatot próbálja meg visszaadni ez a kiállításunk, ahol tényleg lehet régi modi berendezést próbáltuk rekonstruálni, hogy legyen egy kis moditér ott a, a kiállításban, és akkor innen onnan mozikból ezek a megszállott szerető emberek kimenekítették a, a megszüntetéskor a berendezéseket. Tehát mindjárt ott van a Selme Cimari. nem <laughs> tudom, Na, hogy, hogy ön ismeri-e őt. Igen. Básti Úgy, mozi. Így van. így van. Tehát, hogy itt, itt akik ezt megélték, a, ők, ők jól tudnak nosztalgiázni majd ezen a kiállításon, akik meg nem élték meg, és életükben nem láttak e, nem digitális filmvetítési lehetőséget, ők meg szerintem rácsodálkozhatnak arra, hogy milyen is egy mozivetítőgép. És ezen kívül tartalmában is érdekes, mert nagyon sok tablónk szól arról, hogy milyen mozik voltak Budapesten, Ilyenkor mennyire izgul a miatt, hogy ez a február 20 án nyíró kiállítás, ez mekkora érdeklődésre tart Mindig. nagy számot? <gül> Mindig. Én, a kollégáim is, és én is. Nagyon-nagyon... Ez a február 20 án a... nyíró kiállítás, ez mennyi ideig lesz nyitva? Mindig. Tehát ez egy állandó kiállítás. Ez kijállítás. egy állandó kiállítás. Itt egyébként filmvetítések is lesznek-e, vagy ez kizárólag egy ilyen uh, mumifikálódott... Uh, Igen, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem. Nem, tehát tervezzük azt, hogy ráépítjük erre az állandó kiállításra a programjainkat, és egyrészt színvetítések. De ezek működőképes gépek még? Nem, a, a vetítést már sajnos mi is csak digitálisan tudjuk megvalósítani. Tehát működőképes a gép, csak már nem tudjuk őt helyezni, mert ahhoz nagyobb terek kell lennének egyrészt. Igen. Másrészt meg már nem nagyon hozzáférhetőek kölcsönzési szempontból a filmtekercses filmek. Ez egy másik. Már minden dig digitalizálva van. Bocsánat, nem hallottam itt. Az azt mondtam, ég. hogy ez így van. I igen, igen, igen. Ma nagyjából é. úgy is beszélek, mint egy űrlény. Nem tudom, egy űrlény, hogy beszél, de ma nagyjából, tehát magam számára is kicsit el vagyok idegenedve, de nem szeretnék rosszabb benyomást kelteni önben ebben a rövid ismeretségben, nem, mint történt. amilyen egyébként nekem jól áll. <laughs> ezt tételezzük fel, beszélgettünk szeptemberben. Ennek nagyjából fél év alatt az ön elképzelése szerint hány látogatót kéne vonzani? Hát, Nem fogom meg ellenőrizni, kérdezőnök. csak kíváncsi. vagyok. tőlem. Nincs? <laughs> Azért ne tőlem, mert szerintem ezt a legnehezebb megmondani mindenféle. Kiket vár ide olyanokat, akik beesnek, olyanok, akik beesnek, olyanok, akik mozival foglalkoznak, olyanok. Sza, és és. Tehát, hogy nyilván itt arról van szó, hogy ez a, ez a kiállítás, meg az erre épülő programok, ezek szólnak azoknak az embereknek, hogy... Például milyen hogy program nem... épül erre? Tessék? Például milyen program épül erre? Amit az előbb kezdtem elmondani, hogy, hogy itt lesznek félvetítések, megpróbálunk olyan előadás sorozatokat milyen aktív közleműködéssel létrehozni, ahol esetleg művészetterápiával foglalkozunk, ez mekkora befogadó képessége rendelkezik? Kicsit termek, tehát, hogy ezek csoportfoglalkozások, ezek 20-30 fő befogadó programok lesznek. Maga a kiállítás, hogy mennyi ember fog vonzani, azt meg nem is adtam magának, tehát, mint csak nem ismernék számot mondani. Én reménykedem abban, hogy, hogy fognak idejönni olyanok, akik nappal akarnak, és olyanok is, akik megismerkedni Ennek van egy nyitvatartási ideje? Így van. Ez hétköznapokon délután lesz nyitva, ez a kiállítás, és úgy tervezzük, hogy szombaton délelőttönként fog még majd nyitva tartani, de ezt a megnyitó után a oldalainkon, a honlapjainkon természetesen mindenhol közé fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm, Róddamargitnak a rendelkezésre állást. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm, viszont hallásra. A beszélgetést az Eszsébetváros városi kormányzott támogatta. Ha igényt tartanak rám, akkor tudok maradni, ha nem, akkor zene végeztével távozom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még egyszer mondom, ha hívnak, akkor felveszem a telefont, és akár tízig is. Nem eteti a sirályokat. Sem a fregat madarakat. Jelentés az árboc kosárból. Én is van. 061 six one Bye. 061-877-0877